Com que no us sàpiga estem escoltant la Ràdio Contrabanda i aquest és un programa que es diu Judici a la Justícia que és un programa històric de la Ràdio Bronca, la Ràdio Contrabanda és el 91.4, la Ràdio Bronca és el 104.5, dos ràdios lliures a les unes lliures de Barcelona i com deia el programa Judici de la Justícia històricament a la Ràdio Bronca i seguim sent Ràdio Bronca històries de la vida, doncs, gràcies a l'ajuda de la gent de la contrabanda podem seguir fent el programa en directe en aquests estudis. I bé, per nòria no gaire la troca us direm que si voleu participar en el programa en directe doncs ens podeu trobar al telèfon 93-317-7366 i ja per la gent que no ens estigui escoltant avui dijous eh, dia 19, bueno, ja gairebé 20 de febrer del 2009, del futur 2009, doncs que sapigueu que si ens escolteu el 104.5 de l'FM a la ràdio Bronca, esteu escoltant el programa repetit que es repagués tots els dijous de 10 o 12 de la nit, els dilluns de 11 a 1 de matí... No, perdó, aquí vendres, de 11 a una, el matí, de 1 del matí i estive'ns a tres de la tarda. Dit això, doncs, Anna Francesc, què tal? Hola, com anem? jo, d'aquí liadats, no? Avui ja ja, hagançat una per coses de la vida. Ja, jo encara no ho pot. Jo ja, sotaré. Doncs pues, per lante, tu, bé, ja. com puguem i, vale. i sobreviem. I veuen que una notícia a comentar, una vora notícia a comentar, és el 18 aniversari de la Ràdio Contrabanda, de sí. Ràdio Lluga des de l'any i que tenim activitats per aquests propers dies, d'entrada per demà divendres de 8 a 1 i mitja eh, amb unes activitats compreses amb sopador i bingo, radiograma en directe, concert d'eslabres i pinchadiscos contrabandistes podeu anar a la l'Apareu Popular de l'Eixample, passeig a Contralí número 3, al pot de la seva família, i la setmana que ve, el proper divendres, 27 de febrer, de 9 a 3 de la matinada, tenim un concert amb els Cés Tito Pito Garraf i los Meliocres, més un grup per confirmar, i després més contra contrabandistes, que això serà al Centre Social Autogestionat de Can al carrer Jocs Fruats número 40, al metro de la plaça de Sants de la línia vermella, o blanc, Ara. i, bueno, doncs que estem bona que estem d'aniversari, penya, les ràdios lliures van fent anys i anys i anys i seguim endavant, no?, ara que fa un parell d'anys o així que vam estar celebrant el 20è aniversari de la ràdio Gronca, també la ràdio línia 4 ja ha passat la majoria d'edat i ara li toca la ràdio en contrabanda, i bueno, doncs aquí seguim. Eh, sempre és un, un plaer no? celebrar anys en aquest sentit. Sí sí. I bueno, doncs ja ho hem dit altres vegades, penya, aquesta eina que és la ràdio lliure és una eina vostra també i doncs si voleu utilitzar-la només cal que ens telefoneu al 93-317-7366 i us atendrem i podeu participar al programa en directe. Mm -hmm. dit això, per... <coughs> tenim un tema que s'ha tocat dimarts passat a la coordinadora, de la reunió de la coordinadora de Contrabús de Poder que, bueno, per més informació sapigueu que aquesta reunió es fa tots els dimarts de 10 a 12 de la nit a la Teneu Iberlà del casc antic, que és el carrer Fonollà número 15 al costat mateix del forat de la Vergonya entre el Furet de la Vergonya i el Mercat de Santa Caterina i de 10 a 12 de la nit doncs, ja fem aquesta reunió amb la que Bueno, pues l'altre dia comentàvem que us semblarà un grup d'autoajuda, no? És sí. pues un grup d'autoajuda i autodefensa també, no? I és evident, perquè ens foten pals per tot arreu i hem d'anar aprenent a esquivar els pals, a uh -huh. tornar-los quan calgui uh -huh. i sobretot a prendre precaucions perquè, bueno, perquè no se'ns colin a la cuineta, no? Uh -huh. I potser una mica el tema que tenim mentre mans o una mica per aquí, no? I uh us -huh. Sí. A veure si ens pots posar la mica al dia. Sí. Doncs mira, la qüestió arrenca d'una roda de premsa mm. que es va fer el dijous, a fa una setmana justa, mm -hmm. el dijous de la setmana passada, en els locals de la Federació de Eficients de Veïns de Barcelona. Mm -hmm. Resulta que vam convocar el grup d'amics i familiars d'en David de Vilafranca uh -huh. una raó de trença explicar que finalment l'Audiència Provincial de Barcelona havia eh, revocat una ordre de presó que havia donat les jutges a la llarga del 15 penal. Amb aquesta resolució de l'Audiència Provincial, en David, en principi, que tranquil i s'ha guanyat una batalla fem 5 cèntims d'on ve de la batalla. Exacte. Estem parlant de... Bé, fes de boníssim. En David de la Fernal, uh -huh. com un David de la Fernal, la Vila Franca del Panglés, que va tenir una condemna a finals dels anys 90 per una manifestació d'un 12 d'octubre, uh -huh. una d'aquestes manifestacions antifeixistes. Va haver-hi un escàndol molt gran en aquella època i el propi ajuntament de Vilafranca es va veure obligat políticament a sol·licitar l'indult per evitar que cap d'aquests nois que havien estat condemniats van fes a la presó. Han passat els anys, això era a finals dels anys 90, mm -hmm. no s'ha sapigut mai més de l'indult ni de res, de, res, de res, I la matinada del dia de Reis, el dia 6 de gener d'aquest any, la matinada, van anar buscant David, els Mossos d'Esquadra, se'l van emportar cap a la Comissaria, després el jutjat de Guàrdia. Per què? Perquè hi havia aquesta ordre dels jutgers de Gallardo del 15 penal, que deia que havia de ingressar la presó i no havia també que compreny aquella pena, que era no una pena de dir un any o dos de presó, no és qualsevol cosa. I si el sol afegeixes que en David és un infamís, un infamís al saber militar i la prestació social substitutòria i que va resultar condemnat també per això a mitjans dels anys 90 per infamís i que hi ha antecedents penals per infamissió encara estaven apuntats, doncs canvi és de por. Per què? Perquè el saber militar obligatori no existeix des de l'any 2002. Per tant, totes les conductes que es consideraven delictives, que són les d'insumissió, fins al 2002, a partir del 2002 deixen de considerar-se delictives i, per tant, els antecedents penals no existeixen. I tot això va de les jutges de Gallardo del 15 penal i llavors hem de dir que fer un recurs davant de la provincial per mirar d'aconseguir la revocació d'aquesta resolució de les jutges de Gallardo, que al final s'ha aconseguit però s'ha desmentat suposem o donem que en aquest recurs es pronunciaven aquestes contradiccions que tu estaves explicant sí, tot, això. Uh -huh. tot això però el que hem de saber és que a l'hora de, de repartir el recurs i decidir quina secció l'audiènciacció en, en moltes seccions sí. Quina secció de l'audiència tenia que decidir el recurs, resulta que hi va correspondre, precisament, a una secció que entre els seus magistrats també diu Ro del canto. Enrique el canto. Clar, aquest senyor que eh, a tot' perquè és el mateix que va jutjar i condemnar i de Terrassa perquè aquella llorita que em deien de l'Ultraje la bandera, no? Uh -huh. I el seu rebel·lel al canto devia que en aquests no era el més indicat per fer-se càrrec del, del recurs del delit perquè els antecedents penals delit eren on s'inicià el seu rebel·liitar, i aquest senyor és un militar. Uh -huh. El rebel·lel al canto és militar avui encara. El que passa és que el desapareix del Salvador i el Ministeri Obligatori van quedar a l'allà sense fer feina. Els jutges militars, els secretaris militars, el personal judicial militar, pràcticament va quedar sense feina. A l'aixecor, no. encara es fan consells de guerra, això la no sap gaire pel que se'n perquè com que hi ha una, una plantilla de mercenaris, és a dir, soldats professionals, entre, entre aquests soldats professionals també n'hi ha, és l'arriba 2011. clar o si sigui, el cal ten militar concontinent digori i per tant són judicis militars. no tant abans per ser tant. Però el se del canto quan va veure que s'havia acabava la feina a la jurisdicció militar, va optar quan altres jutges militars van optar per passar-se a la jurisdicció civil. i aquest és el cas. Però, com va anar a parar preguntem nosaltres com va anar a parar els recurs' delit a la secció, que precisament integra, entre altres, L'Oriol Cantor. Això ens pot fer el misteri de com es reparteixen aquestes coses, no? Podria ser una mica com, perdó, amb un petit paral·lelisme, com quan dona la casualitat, entre cometes, que ser detingut sota la llei antiterrorista va anar a parar a mans del juez Garfón, no? Exacte. No, que té una casualitat sempre que parant en el jutjat d'aquesta home. Exacte. Doncs podria ser així, sí. Clar, tot això ho estem explicant, el pròlegament, com antecedint a la raó de premsa de doncs la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, a la que es parlava d'aquesta victòria. Exacte, victòria parcial, però victòria parcial. Sí, victòria. I a la raó de premsa em van especialment, igual que hi era el Claudi Vidal i Converida, un abogat més, més jove que jo, que, que estava en aquest despatx que jo. Igual hi havia membres d'algun sindicat al qual pertany en un David, un senyor que es diu Lacost, obrera sindical, mm. i bé, en una fotografia que publica a la directa, el setmanari la directa, de la pàgina 10, a l'edició que porta l'AQI, 8 de febrer, i es veu que estan ha a la taula. Però, i aquí, aquí començo jo la meva modesta crítica uh -huh. a la meva com mercenari objecte a informar d'aquesta roda de premsa. Pobre és que jo no m'he fixat fins ara, però és la primera vegada que em decepcionen perquè el tractament que li donen a la notícia, a la de premsa, per mi, s'assembla molt a un altre tractament que el senyor Comí, saps el dels mitjans d'en de TV3, li va donar una altra roda de premsa molt menys formal, molt més infamitzada, que es va haver de fer davant dos jutjats al passeig dels companys i que va ser una multitudinària. Estava el carrer, però venir moltíssima gent, sobretot de la Franca, i gent de Barcelona, antics insublisos, que van venir allà a manifestar-se per la llibertat perquè, perquè no volien que en David entrés a la presó. I en acord de Berconi va manipular l'escola del que la realitat no va sortir a la televisió. El que va sortir va ser una realitat virtual. És a dir, quan vam sortir la comissió del jutge, la comissió dia, aquell dia hi havia tota la corporació municipal de Vilafranca del Penedès. Tots els partits polítics representats al ajuntament de Vilafranca del Penedès. Dosulats amb delit i ha alguna persona de la Comissió de Solidaritat en que in havia la pròpia companyanyaia amb delit, la. Doncs quan vam sortir dels mitjas, vam explicar tot el que havia passat, que va ser una petitaassemble informativa davant. Mm -hmm. Es va explicar la realitat del que havia passat parlar una sèrie de persones i vam explicar tot el que havia passat. I vaig veure que els de la televisió estaven allà, que tenien la càmera, que tenien el micro, però no afiranyaven i no posaven ni clavaven la gent que parlava. I llavors quan vam acabar la nostra informació, llavors vam posar en, en marxa la senyora periodista que tenia el micro i que estava connectada portava. telèfon, en directe en els estudis va agafar l'iniciativa aleshores va demanar a les persones que acompanyaven en David que els posessin tots de manera que el regafons nostre fos el edifici dels jutjats uh -huh. i a la part de davant cadascú portava la seva pancarta el de la llibertat d'en David, bueno, està molt bé i llavors va una sèrie de persones, doncs, si sí, esclar, ara part de la televisió i digui eh, el que no sé tal cosa de l'altra i tal altra. I, clar, les persones que van ser interpel·lades ho van fer, i ho van fer bé. I això és el que va sortir per televisió. És a dir, una entrevista preparada a base de preguntes que feia la periodista que no tenien per ser les preguntes adequades. I que dic que els que van contestar van contestar molt bé. Però l'explicació que aquestes mateixes persones havien donat abans, sense càmera, parlant a la gent i mirant a la cara de la gent, el pare, la mare, la germana, o el germà, la nòvia, els amics, aquesta informació no va sortir. Aquí està la diferència que intento marcar entre realitat de veritat i realitat d'aquest telèfon virtual, és a dir, falsa jove. Eh? Llavors, per a mi, en tots els aspectes, perquè no ja us apareixi molt, aquests de la lletra, nosaltres tenim 3 subscripcions, o quatre, una per cada despatx, i d'aquest any estic orgullós de poder publicar alguna cosa, aquí un article d'opinó, però que està agarrant, no per això que et dic, jo, per exemple, vaig prendre la paraula i em semblava la foto. Jo estic a la foto, aquí, que és la pregunta que faig, jo aquí. Uh -huh. Jo vaig parlar ah, doncs, aquest petit text, que més no és reflexa, tot allò que va dir en Felip, que em sembla molt bé, perquè en Felip i Orge han repartit els papers. En Felip li tocava dir el que va dir, i ho va dir, i ho han publicat. Però després, no ho res. I que va dir el sindicalista de la COS, ni cap de les altres persones amigues que estan a la taula, ni tan sol surt el David de la fotografia. Perquè el Felic passava aquí d'haver de, de marxar a la que tenia un judici. Per ser que aquell dia va haver amenaçat a la bomba, el jutjat social, ja explicar. En conseqüència de l'amenaçat la, la bomba es va interromp interrompre la, la celebració de judicis. Semblava que em que s'havia interromput per tot el matí i l'Enferit va venir la roda, però quan estava a la mitja roda van trucar des del llibre social i eh, torna a començar els judicis. I, però André Félix va tenir possibilitat d'acabar tota la informació que havia de donar i, i surt bastant ben deflexada, bastant bé. Quan l'Enferit va de buida, va arribar el David, que va a, a treballar, presentar a la pedida aquesta, per què m'han posat la foto que, que ja hem de viut, o, o les lligues, o... no s'aflexa la realitat això. I per mi honestament el que és més important és que quan es va acabar la roda de premsa hi gent que em va abraçar, uh -huh. hi va gent que se'm va acostar i em va felicitar pel que jo havia explicat ha sigut inesperat. També hem convocat la reu premsa per explicar això que ha explicat el Felip i tot ens ha sortit en un tema que té un contingut tal que ha passat a ser el nucli de la reu de premsa. En fer un llet que no absolutament res d'això. És per això que us hi faig aquesta crítica. També Cal destacar que en aquesta mateixa directa a l úl plana ja és de un seny. també cosa sé que també ha parlat d' in filtrat. A tot plan surt aquí a l'direa i jo sé que aquest se ha parlat de un filtrat i qui ja és obligarà, aquí no és primer carrer. Però la meva críticaquant a ladirea no és tan tan digua com a treball periodístic. És el resultat d'una entrevista que es va fer al nostre despatx, assentats en una taula, en privat, i que va entre els periodistes que està d'arribar ja, i nosaltres, el contingut de la entrevista. I ja, en Samuel E. ha escollit els temes i era molt No tinc dues a dir, i tal com ha acabat, no he no tingut veu de veure res amb mi. Ara bé, sobre la mía la roda de, de premsa, sí. Jo crec que aquestes coses no es poden fer. És a dir, aquí no s'està informant la realitat de veritat del que va passar la roda. I la realitat de veritat va ser que jo vaig fer una valoració dient, tal com ha explicat el propi David, que va llegir un manifest molt, molt bé, de descobrir els que porten caretes. I en aquest cas s'ha de descobrir l'infectturat policial que hi havia que hi ha en el cas de', que és el mateix que hem reserva en tal ocasió en tal altra ocasió i em vaig rementar a l'any 2001, fa nou anys que dura la vaig ser breu, però després, aprofitant que ara estic escrivint una, una, uns papers que em dic Antimemòries, en un blog que em fer i que em dedico perquè sento la necessitat d'explicar les coses que jo he viscut i les que jo he viscut i no les he agradat viure. Després doncs vaig fer un text que correspon al diari del dia 20, del 20 de novembre del 2008. Insisteixen que se'n diuen emitir memòries, no memòries. El títol d'aquest paper és "Infiltrats de la policia Mal dits sigueu. Avui hem ocupat una mica de la coordinació del el senyor Leomar Guelles, advocat de Nova York, que defensa algun dels cinc ciutadans cubans empresonats als Estats Units sota l'acusació de terrorisme. Es tracta de cinc funcionals del govern de La Habana, que foren enviats a Miami, anys en darrere, amb la visió de recollir informació que s'ha vist per desarticular les bandes terroristes que operen sobretot des de la península de Fèl·lula i que contínuament preparen temptats mortífers contra la ciutadania cubana. Quan van tenir un gruix suficient ho van comunicar a l'EFDI i els policies yanquis, en lloc d'actuar contra els terroristes anticobans de Miami, van detenir els cinc funcionaris de La Habana i els van acusar ni més ni menys que de terrorisme. L'advocat Lluanyes vindrà cap a Europa el proper mes de març per col·laborar en la campanya internacional de solidaritat amb aquests presos. Estem organitzant alguns actes per Barcelona i Madrid i Lleves. Segurament el dia 18 de març, dimecres, aquest advocat nord-americà vindrà a Vic, a Osona, al matí farà un acte a la universitat i a la tarda una altra en local més popular. Potser vindrà el cònsul Cugà des de Barcelona i aconseguirem que l'Ajuntament local el saludi tal com fa el cas. Molt bé. Aquesta nit, estic parlant de la nit el 20 de novembre del 2008, a Barcelona, hem hagut de fer una reunió urgent dels que col·laboram amb el programa Judici a la Justícia, de Radio Branca, aquest programa que s'emet cada dijous des de fa tants anys, en aquesta ràdio lliure. Avui no podem fer el programa, perquè els és passat la policia d'entrar als locals de la ràdio. Encara que veníem sense ordre judicial, van entrar amb l'excusa de que una veïna del mateix immoble on tenim els estudis radiofònics s'havia caçat del suel que fèiem. Ha clar que a cadaat a partirgada, no poddien fer cap programa després de les deu de la nit. i això afecta especialment els de judici de justícia que últimament fe sempre en directe de veu a dotze de la nit. Encara que tenim algunes idees, avui, encara no sabem que el principi van can pel gener del 2009, ja podrem tornar a reemprendre les emissions del nostre programa gràcies a una apreciable col·laboració amb els nostres amics i amigues de Ràdio Contrabanda. Una altra de les Ràdios Língues de Barcelona, des d'on podrem continuar en directe cada dijous a la nit. I després el tornarem a emetre, en diferit, la Ràdio Blanca i sempre seguirà escoltant per internet. Avui, segueixo parlant del 20 de novembre, del 2008, 20, he rebut una trucada telefònica de la senyora Hidòia Menós Bulló. És una de les persones que van resultar absoltes en tots els pronunciaments favorables el mes d'octubre passat en el divici que, que es va fer a Terrassa, arran del desallotjament de l'antiga casa ocupada del Corc. És una bona persona aquesta l'Iguella. Ens truca per interessar-se sobre si en el despatx on jo ja hem aconseguit cobrar els nostres homologis professionals per la feina feta en torn i que ens emissi. és la companya d'en Sibor, la Redonda i l'Uniós. Quan veig o escuto l'Iguella, sempre me'n recordo d'en Sibor i de la seva mare, del seu pare i de la seva germana. En Sigurd, empresonat el mes de gener del 2001, sota la l'acusació de col·laborar amb els bascos de l'ETA i en el marc d'una complicada operació policial realitzada a Barcelona i els voltants de la qual encara queden alguns punts foscos, que jo no hi he acabat d'entendre fins ara. Durant tots aquests anys que han passat, no sovint ha arribat a posar-me a Runea quantes coses m'agradaria poder comentar en un Sibor. Però no puc fer-ho encara, perquè a les locutoris de les presons espanyoles ja hi ha hagut diversos escàndols que són del domini públic a causa del fet innegable que la policia ha escoltat clambestinament converses dels presos amb les persones que els visiten. Algun dia hi haurà ocasió, Fortunadament, la condemna que està comprim en Sibur també s'acabarà. Aleshores, li podré explicar que aquell mes de gener del 2001 va tenir la primera notícia d'un infiltrat policial que avui encara coaja. Fé precisament el dia abans que la policia comencés una persecució implacable contra el Sibur. Era després de dinar, entre 3 i 4 de la tarda. Vaig entrar amb en la meva clau en el despatx de mi a l'editora número 5, on aleshores teníem el despatx d'assessorament i laboral i popular, dalt. Jo a l'entrada em va estranyar trobar tantes persones dintre, dintre del despatx a aquelles hores de l'infiltrat policial i hi havia un altre advocat dels que treballaven junts a dalt en aquella època. També hi havia altres persones més o menys coperes amb un altre noi que va caure prest aquella mateixa nit, i que encara és a la presó també, el senyor Diego Sánchez Borría. Ja sé que fou molt a desgrat de l'incentrat policial que jo vaig incorporar-me inesperadament a aquella intempestiva sessió de treball. Es tractava d'aconseguir, amb la col·laboració dels advocats, que en disposat com estava, a presentar-se voluntàriament davant de l'autoritat judicial, arribés sa i estalvi al jutjat de guàrdia de Barcelona. Així confiàvem en poder evitar que la policia el triturés mitjançant l'aplicació de la temuda llei antiterrorista. El cas és que totes les nostres bones intencions varen repassar. Unes hores després, quan en Diego va arribar al jutjat de guàrdia de Barcelona, la policia ja l'estava esperant i se'l guarda cap a la sinistre prefectura superior de la policia de l'Ajitana i alhora d'obrigar a signar tota una sèrie de coses que després foren utilitzades davant de l'Audiència dita nacional de Madrid per acusar jutjar i condemnar el Sibor i el mateix Diego Durant la primera guerra de l'Espèrsic en 1991 la policia va obtenir un èxit a Barcelona van infiltrar un home dins del moviment antimentalista, que aleshores era molt fort. Huren els bons punts de la insubmissió al servei militar i la prestació social substitutòria. Aquell espia es deia Albert Martínez, però almenys amb aquest nom ha passat a la història local de la infàmia policial. Varen trigar molt de temps a descobrir-lo, Massa. Aleshores va desaparèixer de Barcelona I un temps després va reaparèixer pel País Valencià. Sembla que varen intentar enfincar-lo entre els LAPO, aquests grups revolucionals i antifascistes 1 d'octubre. Va tornar a desaparèixer i uns anys després va reaparèixer a l'IDAT. Sou un dels desgaciats protagonistes d'un mortífer episodi d'aquella segona guerra de l'Espèrsic. Sembla que ara ja és mort. Acaba de fer una de les primeres ocasions que vaig tenir de veure de prop els devastadors efectes que poden produir aquests infiltrats policials entre les persones de bona fe que lluiten d'una o d'altra manera contra el sistema. Potser fos la primera de totes si descomptem els infiltrats del CIM, el Servit de l'Intel·ligència Militar, que vàrem descobrir en 1971 en el CIM de la meva pròpia Unitat Militar, en el campament de reclutes de Sant Ligòria, a pocs quilòmetres de la ciutat de Saragossa, sortint de la carretera Bosca. He de reconèixer que després que vàrem la l'Albert Martínez, em vaig sentir molt tonto. com tu. mi havia estat possible que jo, que em crec tan llest, no me n'hagués abans? dos guemes després, Estris, també només en un gran desin, detenir la senyora Agustíne Esquerra Pérez de l'Anclares, sota l'acusació de portar sen saban armada. En el marc de la denúncia policial que fou presentada, davant van de la pública com a la desarticulació del comandament de Barcelona d'ETA. De també Que migaran detenir alguns veïns de la ciutat i en aquella ocasió vaig poder observar com la policia captava, fins i tot, una de les persones preses per fer labors de confident, de manera com un temps després, quan ja va quedar en llibertat, aquella home jove va provar de fer més mal a l'interior del nostre d'estats d'Alp de Via Laitana. Però avui sento especialment la necessitat de seguir a pista d'aquest infiltrat policial que vaig conèixer el mes de gener del 2001 i abans de nit que avui mateix en Taracuaja. Després d'aquell primer contacte que va precedir les detencions en si o en Diego, me'l vaig tornar a arribar alguns mesos després a l'estació d'Argenfe de la Garriga a la línia de Puigcerdà. El 27 al matí, mes de juny, tots dos, ell i jo, l'enginçat policial i l'advocat s'havíem acollit a la barriga per assistir a una commemoració popular a base de caminar fins a dalt de tot de la muntanya més alta de la zona, el Puig Laciós. Es tractava de rebre homenatge una vegada més als senyors Montiaú del Pueblo, i la Suma y Oriarte, que en el 1991 foren afuginats pels guàrdies civils al mig d'un jardí contra una paret d'un xalet d'una organització pel municipi del Sanabon. Sense donar-nos la més mínima oportunitat de defensar-se sobre el terreny, ni de tenir algun dia un judici just. En el bar de l'estació de la Garriga, vaig trobar un filtrat de la policia ocupant el centre d'una taula i anul·lejat d'altres persones que també l'havien acollit a la convocatòria. Em va saludar molt amablement davant de tothom. Després em vaig adonar que la raó de ser d'aquella salutació era precisament demostrar davant de tothom que ell, l'infinfret policial, coneixia molt una persona com l'advocat Arnau. I aparentar també davant de tothom que ell i l'advocat Arnau estaven acostumats a coincidir amb convocatòries com aquella. Aquella convocatòria també va acollir una noieta que es diu Marina Bernagó i pocs dies després es va dictar una ordre de recerca i captura contra la Marina que es va veure així obligada a passar a la clan d'estilitat per fugir d'una recurrent acusació de terrorisme. Una altra. Per més d'anys que no visqui sempre recordaré la Marina que jo mateix vaig veure mobilitzada durant les manifestacions de protesta contra el desallotjament irregal de la Casa de la Mantanya el 2001. La seva solidaritat i el seu nivell de compromís amb les persones ocupes que estaven assetjades policialment em van impressionar molt. Avui la Marina està empassionada encara. Malaït sigui, d'aquest infiltrat policial. Els meus amics i amigues, i jo mateix, durant tots aquests anys, hem anat fent una labor de formilleta. Hem anat acumulant informació sobre aquest infiltrat policial. En el seu moment, vàrem estudiar amb certa meticulositat aquell discurs que va fer infiltrat en l'acte d'una la metge, el senyor Benjamí Ramos al barri de Gràcia. En Benjamin va estar molts anys a la presó. Primer, el 1995, a la ciutat alemanya de Berlín. Després, quan les autoritats espanyoles varen aconseguir la seva exhibició, el govern va anar a espanyol. L'acusació, per de sempre, terrorisme, col·laboració amb els bascos de l'EPA. En el cas és que amb l'estudi d'aquest discurs d'haven filtrat, tots i totes vam arribar a la mateixa conclusió. Era un discurs massa ben fet, massa ben estructurat, una lliçó una ben apresa, una cosa poc feta amb el cor. Aquell discurs era un producte de laboratori, un laboratori dels serveis d'intel·ligència de l'estat espanyol. Després hem estudiat algunes fotografies de l'infiltrat policial, publicades a la premsa diòria. En Ens hem fixat en la seva mirada, el seu film tan diferent d'altres persones que participaven igualment en el mateix acte públic en torn a l'actualitat repressiva del moment. L'any 2003, al municipi de Turà, a les comarques de Lilla, els Mossos d'Esquadra van fer unes detencions que van implicar també l'aplicació de la guia antiterrorista sota la supervisió del detingut de Els detinguts eren xavals molt jovenets. Un d'ells, un viraceta, va anar a parar a la UBI, després de passar per les mans de la policia autonòmica catalana. També aquí vaig observar la intervenció del mateix infiltrat policial. Es va dedicar a anar erosionant la moral de la família i els amics d'en Vira Seca i els altres nens detinguts, fins que va provocar divisions profundes en el sí de la Comissió de Solidaritat. En aquella època l'infiltrat policial feia córrer el rumor que es guanyava la vida en un lloc de treball digne a l'empresa de Pazón. I va tenir l'abuseria de posar el seu propi vehicle a disposició d'algun dels advocats del cas per traslladar-lo a Madrid, aquems per intervenir en les declaracions dels detinguts davant del jutge central d'instrucció de guàrdia de l'Adiència Nacional. Ell mateix va fer la txòfer. Naturalment, l'advocat va arribar a missatites, és a dir, quan les declaracions ja s'havien fet. Avui encara no ho hauria de saber, però en realitat sí que sé que l'any 20, el 2009, pel mes de febrer, i concretament el dijous dia 12, es farà una roda de premsa als locals de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, en el transcurs de la qual l'infiltrat policial quedarà desenmascarat. Efectivament, el motiu central de la roda de premsa serà la resolució de l'Aliència Provincial de Barcelona, que rectificarà a la jutgessa de Gallardo, substituta del jutjat penal número 15, que estava permanentment decidida a empressinar injustament en David. En base a uns anacrònics antecedents penals per insubmissió al servei militar i una condemna per la manifestació antifascista d'un 12 d'octubre de finals dels anys 90. En David llegirà a la veu de pens un manifest molt clar i molt digne, on precisament parlarà d'arrencar les caretes, arrancar les caretes que tapen les cares dels responsables de tanta iniquitat. I jo m'atreviré a explicar la història d'aquest infiltrat policial, més o menys com ha quedat exposada en aquest mateix text d'avui. O els companys i campanyes d David comenten que, en aquest cas hem guanyat una batalla la en cara de la guerra. Jo insisteixo que el principal mèrit d'aquesta victòria parcial és precisament el deó aconseguit que l'infiltrat fracacés. Sí, en el cas de David ha fracassat totalment. En el cas de Sigur, el 2001, va fracassar no més en part. L'infiltrat va col·laborar amb èxit amb l'objectiu d'empresonar en Sigurd tants anys i anys, però va fracassar a l'hora de dividir i destruir la comissió de solidaritat. En Sigur, des de dins de la presó va saber mantenir-se ferm ell mateix i mantenir ferms els i les que des de fora portaven i porten davant la corresponent campanya de solidaritat. En canvi, en el cas dels joves de Tolar, va aconseguir engreixar el seu full oficial de serveis. Va col·laborar amb èxit a l'hora de fer-los empresonar i va obtenir uns certs resultats satisfactoris a l'hora de eliminir aquella comissió de solidaritat. Però en el cas d'en David, de la del Tenerès, no ha pogut en David ha sabut resistir als camps de sirena d'aquest infiltrat policial, que ja fa dies que li sugeria la manera com s'havia de preparar l'entrada d'un somnès a la presó. Una entrada d'un un empresonament que l'infiltrat presentava com a inevitable, involuctable. Els amics i familiars d'en David han sabut igualment resistir les farotxes embestides que l'infiltrat policial ha realitzat per desprestigiar els advocats. I jo agraeixo sincerament ja des d'ara la decidida defensa que he obtingut de part d'algunes persones que, en absència meva i en absència d'en s'han atrevit a portar-ho ja contrària a aquest infiltrat policial. En acabar l'esmentada roda de premsa de la Federació, algunes persones se'n van acostar i em van abraçar. Tothom sabia de qui estàvem parlant. Fins i tot, hi havia algun mitjà de comunicació radiofòmic que va gravar totes les intervencions de la roda. Però a hores d'ara, encara no he vist el nom de l'infiltrat policial publicat en cap mitjà de comunicació de masses. Els advocats ens devem a les persones que ens contracten i hem de defensar, de res, els seus interessos. És per això que jo avui encara no estic autoritzat a escriure el nom de l'incentrat policial. Tot el món com pugui, ho faré. Potser ho faran abans que jo a altres persones que no tenen cap de les limitacions professionals que jo tinc i que poden permetre's respondre en tot moment i únicament a la seva pròpia i intransferible coherència política. Ja ho veurem. En qualsevol cas, els més observadors dels meus agraïts lectors podran saber de seguida el nom d'un filtrot policial. Només cal que es mantinguin atents. I si en tenir el futur, qualsevol dia, jo anego a donar-li la mà a algun home que els meus companys i companyes del despatx d'Alt i jo i prohibim l'entrada al despatx a algun home això voldrà dir que és ell, un filtrat policial i de moment ho deixarem aquí segueixen pendents tants i tants temes alguns dels quals ja van quedar ressenyats amb l'escrit correspondient al dia d'ahir doncs no bé això es va publicar Dinars passat, un dia, per internet. El dimarts mateix em trucava gent, perquè jo ho firmo amb el meu nom i cognoms, això. Em trucava gent, molta gent, em traduïs algun periodista, em traduïs el periodista de directe, el Jesús, que també el coneixem com Albert Martínez. És per això que el Jesús va venir a l'assemblea de la Coordinadora contra l'usos de poder del dimarts passat. I vam ja estar comentant una mica el tema. Jo crec que en realitat el Jesús el dimarts de la nit encara no havia llegit a aquesta, a aquesta pàgina del meu diari personal, de les noves antimemòries, perquè no semblava gaire informat explicar, que això estava publicat. Crec que se devia la matinada del Dimecres. El que és que el Dimecres va proposar una trobada. Una trobada per intentar investigar i la situació, en torno a l'incituat policial a qui em refereixo. La trobada ja s'ha fet. Es al voltant de les 12 de la nit. Es va acabar aquesta maquinada, als voltants de la 1 de la maquinada. Es va fer en el nostre despatx del carrer Cintat i se'n va encarregar de fer la convocatòria de les persones assistents al propi Jesús, Albert Martínez de la directa. com que ho hi vàrem tots, i es van fer les presentacions, doncs llavors jo em vaig a aquí d'aquí, i dir gent que, que la conec molt i fa molts anys i que me'n refio molt. Viuen gent del barri de Sants, gent propi de Can Vies, gent amb la que hem tingut ocasió de viure junts bastants episodis, i hem guanyat judicis, hem perdut judicis, viuen gent que la fa molts anys. Després hi gent, naturalment de Vilafranca i del grup de suport d'en David. Hi havia gent del despatx, érem tres del despatx, hi havia una noieta que es deia Mireia, que es va presentar com la nòvia de l'infiltrat. Hi havia dues persones més que havien estat convocats per a la Mireia, la qual havia estat convocada naturalment per insesor, per i vista. Quan les altres les persones que anaven amb la Mireia es van identificar em vaig adonar que hi ha l'Albert de Badalona, del col·lectiu d'Alerta Solidària i en Pallín, un home que el van presentar com un Pallín de Sabadell amb una Alerta Solidària. Quan la Mireia es va presentar doncs va dir clarament que l'havia convocat el periodista, l'Albert, el qual conec també des de fa molts anys, preguntava al Albert davant de tothom com és que has convocat a la Mireia que és la d'en Martí i llavors el, el, el va contestar va contestar i va dir així sí. he convocat a la Mireia, companya d'en Martí perquè moltes persones han llegit això que escrius i m'han dit que el protagonista d'aquestes situacions que tu escrius és en Martí Se dirigit un altre cop a la Mireia, Mireia i la Mireia i sí, Martí Martí i Majoral. Martí i Mayoral, més? Martí, Mayoral i Torrent i va sortir el nom primera, aquest és un nom que jo estic d'acord, que concorda el meu protagonista d'aquestes diferents situacions que van començar en dos mils el nom és Martí, Mayoral i Torrent Vull explicar que de totes aquestes persones que estàvem reunides en el nostre despatx a la de nit, només n'hi va haver una que d'una manera incondicional, aferrissada, va negar que el Martí, Manuel i Torrent siguin un infiltrat policial. Només n'hi va I no ser la seva nòvia la, nòvia, la nòvia estava molt triste, feia sí, moltes preguntes, algunes li vam poder contestar, altres no. L'altra màllula no, d'Alerta Solidària, que és l'organització antirepressiva que dirigeix en Martí, Majolari i Torrent, el noi de Badalona, l'Albert, també va fer algunes preguntes. I després recordo que a l'acabar la reunió precisament l'Albert de Badalona que havia fet una proposta amb la qual jo vaig tenir que estar d'acord. Jo vaig dir així, no? El resum d'aquesta reunió que hem de fer, per mi, és la proposta que feia Albert de la dreta solidària de la d'abornatès, que, que la investigació ha de continuar. Hem de seguir investigant. En canvi, l'altra persona, l'home que va venir de Sola Vull, en Pallín, també membre de la dreta solidària, com ell mateix es va presentar, va ser el que van negar incondicionalment, sense arguments només faltant-me respecte de mi, dient que jo havia fet un muntatge ple de fum, aquest paullum és el que per mi va destacar per sobre de tota resta amb aquesta actitud. Clar, si el senyor paullum de Sabadull defensa afermissadament a l'inclat policial, el senyor Martí, Nival i Toront, aleshores jo ja que reaccionar, tinc que reaccionar, i la reacció del moment ha començar a plantejar-ho dins el despatx, i ens estem d'acord sobre la necessitat de que el senyor Panguín de la Saba Vint, la Lleta Solidària, no torni a entrar mai més en el nostre despatx. I jo em negaré, si d'una vegada se m'acosta, em negaré a saludar-lo, donant-li mà, perquè ell sí que ha d'exaguar, però a partir d'ara, mai més. És a dir, jo clar que jo personalment li he de donar el mateix tracte que d'un filtrat policial, com el senyor Martí, Maribel i Torrent. I, I fins aquí hem arribat, jo continuaré escrivint les meves antimeòries, i jo espero que el senyor Martí, Mayual i Torell actui en conseqüència. Que segueixi els exemples d'altres infiltrats que hem conegut aquí a Barcelona, que mengin les diferents opcions que té i que m'agafin una aviat. Perquè aquesta situació que hi ara, difícilment no pot aguantar ningú. Avui també també m'ha trucat en Jesús, l'Albert Martínez de la directa, està angoixat, S'ha de dir que ahir, a mitjà d'aquesta matinada passada, als voltants de la una, va sortir d'aquesta reunió del nostre despatx com li caien les lànimes, gent que hauria considerat que l'infiltrat amic seu, els he vist com li caien les lànimes. I això ha servir perquè l'infiltrat, el senyor Martí, Neivaul i Torrent, la faccioni insisteixo i que, que actui en conseqüència. Potser hi hauria alguna altra cosa a comentar, però no sé que tu tinguis alguna pregunta jo crec que podríem fer un, un petit internevi. No, jo penso que preguntes cap ni una. Jo penso que ho has dit tot i molt ben dit. I aquí queda la informació. Només volia fer una petita suggerència, una petita referència. no Perquè de fet quan deies que no són memòries que són antimemòries i tot plegat uh -huh. m'ha fet recordar un tema que portem uns dies parlant del llibre de l'Anna Frank i m'ha recordat un petit passatge d'aquí li diu el més meravellós es és que puc escribir tot el que siento, sin esto me asfixiaria m'ha recordar quan estaves parlant no? perquè realment la informació és molt... Mm -hmm. diria no? molt, molt, molt xunga tio. Molt, mm -hmm. una cosa molt xunga però molt, molt, molt xunga no? Mm -hmm. no estem parlant d'alguna persona que tingui una naturalesa tal o estem parlant de la naturalesa de, del sistema no? l'ada mm -hmm. oscura de la força no? mm -hmm. i això es remou tot, no i llavors em tenen les tades antiremòries i ja dic no tinc cap pregunta si estic d'acord amb fer un pare amb filla, i després sí. seguir... No, només un moment més jo ara estic repassant les notes les notes que vaig prendre a la reunió d'aquesta matinada i s'ha de dir que en David de Vilafranca sí. i altres persones que estaven a la reunió van explicar episodis concrets del comportament que tinc allà infiltrat en el cas d'en David concretament detalls que jo explico quan, quan dic que sexualment jo dic en aquest infiltrat policial que jo ja fa dies que li sugeria la manera com s'havia de preparar l'entrada de l'insubmís a la presó. Això ho va confirmar en David, que és veritat que això va anar així, igual que s'ha confirmat això que aquí en dic frutzes investides que l l'infintimt policial l'ha realitzat per desprestigiar alss advocats. So va quedar gratificat allà per testimonis presencials i sí, que això ja hagin contestat jo recordo el cas de Torah uh -huh. no el conec en aquest tio en persona però recordo la, la situació i, i la perplexitat uh -huh. no de dir hòstia, jo vaig conèixer la família, bueno les famílies no, uh -huh. ens vam trobar en alguna ocasió no vam treballar plegats però vam poder conversar uh -huh. i el canvi d'actitud de, de la nit al dia la veritat és que em va sorprendre però moltíssim no? uh -huh. i ves una d'aquelles coses que tu al principi de l'escrit no? aquelles coses que et queden així per resoldre i que és bueno, algun dia ja s'aclarirà uh -huh. i escoltant l'escrit no, pues se m'ha aclarit molt no? uh -huh. perquè era una d'aquelles coses negres que hi havia que no, no entenia res no? Uh -huh. bueno eh que fem un petit descans uh -huh. vale? que el no. que està molt interessant però també la gent que ens escolta necessita descansar una mica correcte, correcte. i llavors bueno, eh, doncs deixarem una miqueta de música d'una gent que es diuen primates farà una mini introducció del que no m'apunxo ara perquè per qui no conegui els primates és un grup que fa més de 15 anys que ja estan per aquí donant canya que fan una mena de música pues, així com podria ser rock and roll accelerat no? barrejat amb el hardcore i tal, i amb remalazos punkis també, clar que sí i la història és en que aquestes cançons que escoltarem ara, algunes d'elles no en realitat totes, però no les escoltarem totes però totes les que tenim gravades aquí doncs formen part del que serà el seu proper disco que encara no ha sortit llavors està bé que us diguem que això ho fem amb el seu consentiment i també pues, que us aclarim que això és una primera gravació que no és el màster definitiu, amb la qual hi ha qüestions de qualitat i retocs d'aquests musicos que després segurament es veuran altrats amb això no volem dir que sigui una primícia total i no volem esbombrar la història sinó si um, compartir amb vosaltres la possibilitat d'escoltar aquesta música abans que sorti habitada i de pas ho aprofitarem i ho engeçarem en un concert que tindrà lloc el 28 de febrer a les 11.30 amb solidaritat amb els acusats de l'amotinament de la presó de Caixes de Portugal el 1996 tot això serà a l'equip OB que és a la, al carrer Maradeu de la Salut número 67 a prop del metro d'Alfons de Deu i en aquest consell actuarà als cadenazos, també els primates el suca de nabo i els estudiant per enfermos, vale? us deixarem alguns temits com sempre pues, bueno, de contingut de la crítica social, de crítica doncs, una mica en tot això que estàvem xerrant, parar per para, bé per als assassins negals vale? uh -huh. i bueno, doncs pues, malaits si hi haguis infiltrat no? policial clar, uh -huh, sí. Malaits, malaits, sí senyor vinga esperem que us agradi com sempre i fins d'aquí una estoneta Vale, Penya, pues doncs ja us ha quedat clara la convocatòria del dubte aniversari de Ràdio Contrabanda, ara mentre aquí a l'estudi de la Ràdio Contrabanda el 91.4 continuem amb el programa Judícia a la Justícia, programa de Ràdio Bronca que s'emet eh, gràcies a la gent de Contrabanda i per qui vulgui participar en directe tenim un telèfon 933177366 i si no, doncs pues, com bé hem comentat abans, hi ha unes repeticions a la Ràdio Bronca, al 104.5 de FM tots els dijous de 10 a 12, tots els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda i sempre estarà a Internet. amb el podcast i si punxeu Judici de la Justícia sortiran tots els programes que anem gravant i continuem amb el que és el programa d'avui i farem també una altra convocatòria tenim un cartell que diu "Tranquem els murs de les presons i ens convoquen amb una jornada sobre presó i repressió d'estat els dies 6, 7 i 8 de març aquest mes que ve a l'Ateneu Llibertari del Besòs a la Rambla Prim número 76 a prop del metro de la línia 4 de Besòs Mar per cert que si feu servir el metro doncs intenteu colar-vos que és la millor manera d'aconseguir que el transport públic sigui realment públic i ja que no és gratuït doncs el fem nosaltres no sí. i un altre consell seria que aneu molt al tanto amb els personatges aquests uniformats que corren pel metro amb aquesta policia privada del metro perquè ja sabeu que la història està plegada de casos en els que bueno, s'han pues, mostrat com autèntics eh, Bueno, mmm, eficaços diríem molt eficaços amb la seva feina repressiva dins del metro això ens portaria amb una nota que ara xerràvem que em venia de gust de comentar el programa doncs eh, tenim aquí un antisistema del mes de febrer d'aquest 2009 i tot va lligat amb el següent fa molts anys doncs, eh, algú que jo conec molt bé va fer una queixa al metro pel fet de que els assegurats del metro porten gossos, fan servir gossos ensinistrats per, bueno, com una mesura més no, de intimidació i en un cas donat doncs, de repressió perquè els han utilitzat en nombroses ocasions en contra de, de la gent eh, hem de tindre en compte i ara aquí ho tirem una mica d'ironia que el fet de saltar a la tanca del metro i no pagar doncs, et pot convertir en un delinqüent potencial, en una persona molt perillosa que en un moment donat doncs, faci necessària la intervenció de cursos ensinistrats a part de tots aquests eh, guris amb, amb respecte de, de l'animal no? vull dir aquestes persones, aquests brutos llavors eh, la resposta que aquesta persona que jo conec va obtindre d'aquesta queixa que la queixa anava en dues línies diferents però al mateix temps lligades una era el fet de fer servir animals per aquesta finalitat la qual ja demostra la poca humanitat i la poca sensibilitat amb la vida eh, anava lligada amb la eh, hipocresia de fer servir animals a dins del metro amb una finalitat repressiva i la impossibilitat de que l'usuari i l'usuària no pugui portar els seus propis animals a dins del metro. Jo soc d'aquelles persones que diu que el principi d'autoritat o utilitarisme comença quan la persona que et diu com has de fer les coses no les, no, no les fa d'aquesta manera no respecta les normes no? i aquest seria per mi un claríssim exemple la sorpresa o la confirmació va vindre en forma de resposta en la qual a l'empresa del metro, transports de metropolitans de Barcelona, que recordem que té capital privat, però també capital públic dintre de l'empresa, doncs eh, respondia que eh, l'ús dels gossos hem sinistrats dintre del metro formen part de l'equip de seguretat, jo diria de l'equip repressiu dels de segurats del metro i eh, s'equiparava a el que podria ser les manilles a el que podria ser una porra o altres objectes que utilitzen els segurats no? llavors aquí ja es va quedar ben clar i ben evident quina és la postura d'aquesta empresa d'acord amb, amb el que són els animals no? en aquest cas els gossos han sinistrat però podria ser qualsevol altre animal en un moment durat. Llavors aquí això em porta en aquesta nota que tenim aquí perquè bueno, la cosa coejaria molt, però en aquest cas l'article que tenim aquí al davant doncs, diu moltes coses que jo m'estalviaré de dir.'rada uh, al marc d'una campanya contra de les apujades del transport doncs s'han fet una sèrie d'acccions i en aquí doncs, ens ens parla de una. diu el següent diu, accions contra la pujada del preu del transport al passat dia 7 de gener un grup any controlades obrirria públic les portes de les parades de Besòs Mar, de Jaume I i d'Orquinaona, de la línia 4 del metro de Barcelona, durant tot el matí com un medi en un mitjà de protesta contra l'abusiva pujada del preu del transport públic, entre cometes, pel 2009. I per molt que camufli aquesta pujada, mitjançant fantasmades com la té infantils que ni tan se vols és gratuïta i afecta un percentatge mínim de les usuaries diàries del transport, PNB i l'assumptament han tornat a demostrar la seva veritable cara i la seva desconexió total amb la realitat social de la ciutat. Jo no estic tan segur de que hi hagi aquesta desconexió amb la realitat social, jo penso que se n'aprofiten, però bé, s'esperen noves iniciatives al respecte durant les properes setmanes i mesos. I aquí és on entraríem amb en un text que es va repartir a l'elecció i aquest text és el que diu moltes de les coses que jo m'estalviaré de dir. Diu, la pujada de tarifes que la pagui la Déu". Això em recorda aquell antic que pagui Pujol. Ja. I diu el següent. Un cop més, aprofitant el canvi d'any els polítics han decidit apujar abusivament les tarifes dels transports mal anomenats públics incrementant els preus dels bitllets un 4,75% i un 6,94% en el cas de la targeta més utilitzada pels usuaris, la T10. És per aquest i els següents motius que avui t'obrim les portes i et convidem a no pagar. Perquè el transport públic i la lliure circulació a les ciutats són una necessitat i no un luxe ni un privilegi. Perquè els principals defensors del transport públic no els veuràs mai asseguts al teu costat al metro o a l'autobús ells viatgen en cotxe oficial finançat per la teva butxaca perquè el transport a Barcelona és un dels més cars d'Europa, tot i que el poder adquisitiu a l'estat espanyol és dues o tres vegades inferior a la mitja europea perquè amagada sota una màscara democràtica i amable, té el nové i aquí el lloro amb el que diuen perquè és de les coses que jo opino i penso i les he confirmat en nombroses ocasions persegueix i utilitza tàctiques repressives pròpies de la Gestapo contra els seus treballadors a que incrementa dia a dia la vigilància i el control de l'usuari. Feliç any 1984. Perquè l'administració tracta d'enganyar-te assegurant que tu només pagues el 40% del cost real de cada bitllet mentre que el 60% resta el paga del govern, amb els diners recaptats dels teus impostos. Perquè, sens dubte, els preus dels bitllets podrien ser molt més baixos si no es gastes els pressupostos en substituir els torniquets a les estacions per noves màquines, si no es malbaratessin diners instal·lant càmeres i pantalles de televisió necessàries si no s'incrementés el gel a per si a voltat nombre de vigilants de seguretat, si no es dediquessin milions i milions d'euros a campanyes publicitàries absurdes, si, aquest no, si aquesta no fos de la l'arcelona del disseny de l'exclusió dels polítics aïllats de la realitat i del visc a la millor botiga del món, on no es pot viure a menys que no es tingui la butxaca ben plena. És per tot això que t'animem a reflexionar a l'hora de comprar el bitllet cada dia quan viatgis en metro, tren o autobús, i no tinguis por de maneres de col·lar-te ni amb saltant, compartint el bitllet i passant en fila, o obrint les portes escut el que et sigui més còmode contra els preus abusius del transport saltada popular i acaben dient els de l'antisistema, diu que per si els motius exposats fossin pocs escenes tan alarmants com la, la recent agressió per part de dos revisions del tram que és aquest tramvia de merda que es van treure de la màniga, mm -hmm. a una persona amb discapacitat psíquica que es va negar a ensenyar el seu bitllet, ens porten a prosseguir animant amb més ganes si cap a tota individualitat conscient a no pagar bus, tren, metro tram, ferrocarril o qualsevol altre tipus dels malanomenats transports públics i acaben dient-nos salut, do yourself i escopiu a l'alcalde salta de popular aquí ja està l'articlet ja dic que d'aquesta manera ha estat vio dir moltes coses però només vull afegir que bueno Uh, la cosa està xunga, molt xunga perquè realment jo no estic tan convençut que realment estiguin desconnectats de la realitat sinó que penso que, que se n'aprofiten que la coneixen molt bé i se n'aprofiten uh -huh. i llavors eh, només voldria comentar dues coses una, fer memòria històrica amb el cas del Pablo Díez que és aquest conductor de, de l'autobús que va ser acusat de robar l'import d'un bitllet d'aleshores, d'allà fa un, uns 4 o 5 anys o potser 6 i que eh, va ser eh, se li va obrir un expedient d'expulsió de l'empresa d'acomiadament un pare de família amb dues criatures i bueno doncs amb, amb un caràcter tan determinat que no va poder aguantar la pressió i es va suïcidar i eh, bueno doncs, dic que sobre aquest cas el, els representants de Transforma Tutupolts de Barcelona ni de l'Ajuntament de Barcelona mai les mai mai han sigut eh, sancionats per coses com aquesta tan bèstia com això i bueno, des d'aquí recordar aquest cas no? i aprofitar per recordar també la, les figures de conductors d'autobús doncs que com hem dit altres vegades antigament eh, l'autobús, el, el que conduïa l'autobús la persona que conduïa, conduïa i prou i llavors hi havia una altra persona que feia de, de taquillero no? que se'n diu que estava una miniguixa i cobrava l'import del bitllet a la gent que pujava amb la qual cosa la, les funcions de cada persona estaven ben repartides no? I avui en dia això ha anat a pitjor i ens trobem que la persona que condueix ha de fer de conductora ha de fer d'espandadora de bitllets i també, jo això ja no sé si és per voluntat pròpia o és política l'empresa també, també han de fer de policies fins a arribar a de que moltes vegades si tu puges a l'autobús i no pagues eh, aquesta persona que condueix eh, es nega a mobilitzar el vehicle fins que no paguis o tira fa i quan veu que tu t'aixeques per baixar llavors no obre les portes i no les obre per la resta de gent que també ha de baixar fins que tu no paguis, actituds d'aquesta o directament truca en aquest de l'autoritat del transport metropolità que seria la policia interna també no? aquesta gestapo interna de la, de la TMB que llavors venen amb els els usos d'esquadra i fa nit foten una multa, a part de complicar-te la vida. I l'altra història és que l'any 97 m vaig anar a Berlín i llavors vaig veure una cosa que era molt graciosa, que a vegades ho hem comentat com a un ús de control social però bueno, el fet en si era que tu vas al metro i llavors no hi ha barreres físiques. Tu pots pagar o no pagar, el teu rollo, però no hi ha res que t'impedeixi baixar a l'andana, agafar el tren i, i moure't cap on sigui. La història és que a, a mi una vegada gada, pues em van parar la manera de fer-ho era la següent en una parada es van pujar una pila de revisors acompanyats amb policies, amb matralletes per cert a, a cada vagó, llavors bueno, en, es posaven en un reconet discretament i quan les portes es tancaven llavors d'un viatge d'una parada a l'altra començaven a levadar bitllets a tothom, i a les persones que no tenien bitllet, com va ser el meu cas ens van fer baixar a la següent parada i amb els policies allà ens van fer pagar una multa que aleshores eren 50 bars. si no pagaves la multa te'n te duien al no? i ja veiem com, com s'arreglava el tema i tal bueno, la cosa és que jo vaig quedar flipant no? perquè amb 11 dies que jo vaig estrellar i vaig fer servir al metro i a l'autobús i tal bastantes vegades, doncs aquests 50 marcs em van costar més car que haver pagat tots els viatges no? mm -hmm. bueno, aquí cadascú que ha estregut la seva història però al metro mm -hmm. em va semblar bastant, bastant bèstia no? mm -hmm. i vaig entendre perquè no hi havia darreres físiques no? perquè realment calés no em perdien mm -hmm. però la sorpresa i la història per què això és perquè ara què? aquesta mateixa setmana, em sembla que va ser el dilluns, doncs vaig veure com aquí a Barcelona també estan començant a aplicar aquesta mateixa tàctica, mm. no? un grup d'uns 8 o 10 revisors del metro, esperats a i llavors quan arriba el metro es puja una a cada porta, a més de forma molt poc discreta, no volia com allà, no posen a les portes d'una manera que la gent que baixa guai, right, però que estan allà en una posició una mica pues, enmig, no?, amb un nombrós número de segurates i tal, i bueno, practiquen aquesta mateixa dinàmica llavors jo volia comentar una manera que no sé cadascú allà amb les seves històries però una manera d'enfrontar-se de a aquest control eh, d'una forma elegant uh -huh. és quan et paren tinguis o no tinguis targe hi ha moltes maneres d'entrar de, en aquest tema però no amagar-te'n que no tens bitllet pots dir qualsevol cosa una manera molt efectiva de sortir en tant del tràmit és dient que has pagat amb una altra persona i que l'altra persona a tal parada anava cap aquí donava t'anaves cap allà, i ja està. Llavors t'han de fer la multa et diuen que pots presentar unes alegacions i tal. Llavors una manera d'anul·lar això, aquesta intenta d'acusament contra tu és primer no pagar la multa en aquell moment perquè demanen si la vols pagar és dur algun tipus d'identificació en el que consti el teu número de carnet d'identitat però no hi consti la teva adreça. Això què vol dir? DNI? No. Per exemple el carnet de conduir nou. El carnet de conduir nou que és petitet, no és aquell antic gran. en Aquí consta el teu número de de, de carnet d'identitat però no consta la teva adreça llavors amb aquest document tu t'identifiques i quan et demanen l'adreça dius una adreça qualsevol, la que tu vulguis que no té que ser la teva, òbviament i d'aquesta manera Transports Metropolitans s'ha de buscar la vida per trobar-te que no ho fan mai, no es troben mai i com que és una empresa privada que no és una empresa pública, la història no anirà mai per jutjats a no ser que ells decideixin gastar-se la pasta, i si molta gent funciona d'aquesta manera mai es voldran gastar la pasta I és una manera d'una, sortir també ben lliurada i dos, d'aconseguir que se n'adonin que aquesta manera de funcionar no és la correcta uh -huh. però bé, bueno, tot això venia al, al tema de la convocatòria de, de les presons no? de l'Ateneu Llibertari del Besòs 6, 7 i 8 de març eh, tanquem els murs de les presons i, i el del metro de intentem colar-nos vale? uh -huh. i aquí queda això uh -huh. llavors ara sí que tenim doncs, uns 15 o 20 minuts de programa perquè hem començat una mica tard Uh -huh. I sí, gairebé mitja oreta, si sí, uh -huh. som més culpulosos amb el temps de programa encara que ens passem de l'hora nostra, uh -huh. llavors l'aprofitarem per comentar altres coses, sí, sí. com per no, exemple. molts més. Recordeu que fa dues quantes semines vam parlar també d'una victòria aquí a l'Audiència Provincial de Barcelona, es va aconseguir una sentència Seria ordenar que se li retorni la criatura fa una mare, una mare que havia estat objecte d'un veritable abús de poder per part de la llecció general d'atenció a la infància i a l'adolescència, la deia. La mare es diu Sile, Sile és un país del nord d'Europa, va venir cap aquí uns, uns anys per intentar guanyar-se la vida és una persona molt jove no té 30 anys i jo la vaig conèixer en més del juny, juliol l'any passat i jo ens va trucar al despatx i de part d'unes persones de Madrid que ens coneixien i immediatament un me'n vaig adonar que era un cas d'aquests que, que no en prou ni amb un abogat, ni amb dos ni amb tres però el problema n'hi ha d'abogats, el problema molt més enllà i com, traig, i com fem en el nostre despatx en aquestes ocasions, li preguntar, tu, tu estàs organitzada alguna manera, tu tens un cercle de amnistats, vull dir, un grup excursionista, o tens un sindicat, o tens un partit polític, o tens... fas vida social d'algun mot. Va dir que, no, que coneixia alguna gent d'un col·lectiu que se'n diu Prival 21, uh -huh. però que no havien estructurat una línia de defensa sinó que l'havien apujat espolònicament, i a que estava tan sola bueno, ja nosaltres anem de llengua. Per, per nosaltres intervenir en el cas com a advocats hauries d'aprendre el tema a la coordinadora contra vosaltres de poder de Barcelona i aviam si, si ens ajudem. I així ho va fer. I així passar aquests mesos des de junts-juliol jun fins al desembre i cada vegada que, que calia, a la coordinadora cada dimarç tractàvem el tema, fins que eh, van convocar a judici l'Audiència Provincial, l'ha dit tal dia tal era un dia de novembre, tal dia tal hora eh, es decidirà quina serà la resolució sobre aquest recurs que t'acusava la, la senyora Asire en contra de la sentència del jutjat de primera instància que li va donar la raó a la i que va consumar el fet que li la, la criatura. I quan la van convocar per tal dia tal hora per donar una resolució perquè no pensava en fer ni, ni judici ni vista pública llavors Asire va plantejar a la coordinadora de fer un escrit argumentant que allò no es no podia resoldre d'aquesta manera, sinó que la tenir hauria, hauria de presentar els seus i les seves proves. I l'adici va estudiar aquest escrit i va contestar que sí. I llavors van ajournar la vista del novembre tot genè. I fou en aquest intermedi, a finals de, de desembre, que era la, la segona o tercera setmana de desembre, que havia tingut abogats eh, diferents fins aleshores, va venir al nostre despatx i ens va arribar. Ara us, us contracto, perquè es podria ser una psicòloga. Sobretot la pediatra, la pediatra, pediatra infermina, totes tres van ser un testimoni apreciable, però la doctora Díaz, si es diu la pediatra, va fer un testimoni irreproxable, a més se li que allò no tenia cap interès cas, que era una cosa de, de saber la veritat i dir-la. Però per següència de tot això i de que Vassili, aquell dia va anar acompanyada de moltíssima gent, de Provar 21, de la coordinadora de contribució de poder, com a conseqüència això vam guanyar. I, I vam obtenir una sentència que diu que havíem de tornar a la criatura, a la mare que a, a la direcció general de a l'infància, a l'escència, tornar aquí a tocar. Però, després d'obtenir aquesta sentència, després del judici, jo encara ara no entenc què ha passat. La realitat és que, inclús aquesta tarda, la mare, la Cille, ha vingut al despatx, acompanyada d'una amiga seva que es diu Arena, i que també es va brindar com a testimoni, i aquest matí ha vingut al despatx la doctora Díaz, preocupada perquè veia que passen els dies, no s'executa la sentència, i llavors aquest matí hem quedat que, que intentaríem fer alguna cosa. La doctora Díaz, la Marta, que és una amiga de, de la Síria, una amiga, que l'havia convenit sempre per cara al judici, per, per preparar fer les notes, m'he acompanyat a mi també, fer les notes a la secretaria de l'Audiència. Fins d'aquest matí havíem quedat que la Marta, la doctora Díaz i jo intentaríem reunir-nos amb la Sire. I la Marta concretament era la persona encarregada d'ajudar-nos a aconseguir contactar a la mare, a Sire. El que ve que això ha fracassat. Aquest intent nostre de reunir-nos amb la Cire, la doctora Díaz... I la Marta ha fracassat, perquè aquesta tarda ha vingut la Silvia del despatx, amb una actitud molt estranya, dient-me que, que la doctora Díaz no, no volia venir a reunir, i jo davant d'això, i la Fàtima hi ha telèfon davant d'ella i davant de la seva amiga Lorena, he trucat a la doctora Díaz, i la doctora Díaz, jo no sé per quina raó, havia canviat la i jo ja no estava disposada a reunir-se amb la Silvia i amb mi, Deia, no, no, no li diguis que estigui aquí amb tu, bueno, les coses inacceptables, no? jo no, no puc enganyar la doctora Díaz, que és la testimoni principal del nostre judici, i, i, i dir-li dir que la silestra ja estava acabant molt, no, i la silestra m'estava dient no li diguis, jo no sé què li està passant, aquesta moria. Després d'això només m'ha quedat una, una alternativa. No hem discutit els que estaven en aquell moment en i l'alternativa ha sigut presentar un escrit que ja hem cursat a través del procurador dels tribunals on diem que, de demà al matí es presentarà el jutjat, on que observem que s'ha trencat el vincle de confiança entre la senyora Silesó i el nostre despatx. Hi havia una confiança i una coordinació, que això s'ha trencat totalment, no sé què pensar i no sé com coordinar-lo, i per tant ens la tirem. Nosaltres renunciem a defensa dels interessos de la senyora Silesó i al mateix temps sol·licitem al jutjat que deixem suspons el termini, que hi un termini de tres dies, perquè ens les diria si ens sembla bé el plan d'acoplement que la Direcció General proposa, ens proposava a nosaltres, ens semblava bé, em sembla que queden 5 dies d'una manera escalonada, tornar-li la criatura va base de visitar-la el primer dia, el segon dia deixar-la el al jardí, el tercer acoplar la criatura a la mare un altre cop hem això eh, el jubilat. Deixin suspens el termini de tres dies, de moment prenguin nota que nosaltres ens retirem i designin immediatament un advocat d'ofici per evitar qualsevol situació d'indefensió i jo la veritat és que li desitjo molta sort a l'advocat d'ofici. Ojalà l'advocat d'ofici pugui coordinar una orilla de defensa coherent amb aquesta mare, la Silvia, i aconsegueixi recuperar la criatura. Però no tinc gens clar que ho aconsegueixin. Dir, jo desconfio absolutament de la Direcció general d'atenció a la infància i a l'adolescència. Desconfio totalment. Per què? Perquè en el judici de, de l'altre dia de Gini va quedar en que a la Cibre li arribat a pellissar. Que ocasió d'alguna de les visites que li havia utilitzat a, per veure la seva filla quan ja l'havien a apallissar-la dintre dels locals de la direcció general d'atenció a Infància i a I això és una cosa de la gran evidència que està gravada, i no estic nou. Llavors això a mi em fa desconfiar de que aquestes entrevistes que ara estan programades per tornar-li a la criatura es puguin realitzar amb garanties de que serveixin pel que la diu per tornar-hi la criatura. Tinc molts dubtes. I és per això d'aquest mes aquí m'he animat molt quan la doctora Vírat m'ha vingut a l'hora i em diu escolta, organitzem la gestió aquesta tu i jo, de tornar-hi a la criatura. M'he animat molt a acabar ara bé i jo ja fent les meves caminacions, el dimarts que ve informé a la coordinadora de que estem organitzant això amb la doctora Díaz, amb la Marta, i endavant. Però això que havia quedat en projecte als voltants de la 1 i del de migdia d'avui, a una, mitja tarda, a les set, als voltants de les 7, ha vingut la silla i ha quedat tot espatllat, com us he explicat. I ens hem quedat al despatx, no hi ha que fem, que fem, i que hem de apartar-nos del tema perquè Podria acabar malament, això. I no, no volem, ho veiem, ho veiem que pot acabar malament, no, no ho veiem, que hagin d'estar al mig sense saber qui ho defensa fer. Aquest és el meu resum, jo estic orgullós de, de portar per aquesta defensa o de anar-se al despatx d'haver guanyat aquesta sentència, I jo em sento impotent perquè arriba l'hora de complir, de fer complir la sentència a la direcció general d'atenció a l'infància i a no, i no hi ha manera, i hi ha el peribre que es perdi tot, tot el que s'ha aconseguit. Però bé, aquí, aquí queda la situació. No sé si la Coordinadora de Contrabursos de Poder de Barcelona podrem igualment entegar-nos de com evoluciona la situació. No sé si algun ens vindrà a veure dimarts que ve, ens explicarà com van les coses, si ho fan. Nosaltres seguirem informant aquí també. Perquè una cosa s'ha de tenir clara. Independentment de qui sigui l'advocat o l'advocada de la Seguració, la Coordinadora pot tirar endavant, i la seva defensa, igual que ha hem des del mes de juny juliol fins al mes de desembre, els advocats eren de molt lluny de la cortingguerdora. I igualment nosaltres podemem donar-hi les nostres opinions a la S si les va seguir i després va el va guaar al judici. Qui era l'advocat Era un advocat que no us pensevocats eh, dels advocats repèn. De Totalment, guanyar o perdre judicis no, això està tard els educats són una peça més no, però aquí jo he d'insistir perquè ahir la tarda també va venir la als al despatx, i va venir per acompanyar una altra mare que es diu Rosa que té tres criatures en poder de la veia com és que la Síria va venir a la tarda amb aquesta altra mare? Doncs perquè hi ha hagut altres mares que, que han conegut a la Síria i li han dit ah, Has guanyat? Ha Tornem a la criatura? Qui és el teu abogat? Llavors la Síria les ha acompanyat a la tarda per acompanyar al despatx. I aquesta, aquesta senyora, aquesta mare, em va explicar el seu cas, i vaig intentar fer-li entendre que, que, no, que jo no he fet un miracle, que jo em puc fer molt pocs de miracles. I jo recomanar, viure dimarts que ve, a la coordinadora de Controversions de Poder, explicar el cas i veiem què podem fer, sigui qui sigui el teu advocat. Si després de passar per la coordinadora algun dia decideixes com a cier, tornar al despatx, a contractar un advocat als nostre despats, estarem encantat-se deir endavant. Però pot fixi en la trajectòria que segueixen els casos. que la coordinadora apareix la sèrie a partir que al nostre despatx la informem de que existeix la coordinadora i veure com que aquesta de ve a la se l'acull, la se la sèrie amiga Rosa va venir al despatx la trajectòria és la mateixa ens hem conegut, hem explicat la nostra opinió, no hem de prou amb un abogat ni amb dos ni tres, que vingui sisplau dimarts i discutirem què es pot fer. De cap manera nosaltres acceptaríem la trajectòria inversa. Una mare apareix a la coordinadora i ara ja se'l recomana els serveis de l'advocat. I aquest advocat resulta que som nosaltres. No el volem, això. Perquè, a part de, de ser honest o honestos, en el meu despatx, en el despatx, en el a part de ser honestos, que, que podem ser-ho, som conscients que hem, que hem Perquè, de semblar que són honestos. Hem de semblar honestos. Perquè l'advocat deia això a la seva imatge, de que, de que la gent venia a la porta a trucar i digui, escolta, el vim a concertar i llavors no podem tenir, no podem permetre que a mi no pensi que fem el ganxo, que anem a buscar clientela, això no es pot permetre. Ja dic, suposo que podrem seguir informant del cas i ojalà que acabi tot bé. Jo anava a fer un petit apunt sobre això que estàs dient també, i també hi ha una clara molt, molt, que s'ha de això, no? I és que a nivell de coordinador contra l'ús de poder, ja ho dit tantes i tantes vegades, no i l'impopular van agafats de la mà. Uh -huh. Llavors eh, eh, seria absurd que les d'acordis proposés una possibilitat com aquesta, més a veure tal o qual abogat que aquí t'arreglarà el problema, quan sabem per experiència pròpia, dels problemes, en realitat CAP s'arregla per ja és i tal o poco això són falàcies del sistema capitalista, no? De que aquestes corrupcions que n'hi ha en por ahí, que clar a força a l'edat alumnari pots arreglar el que sigui, llavors més corrupte sigui l'abogat, més influència es té, però clar això ni queda al nostre abast, ni tampoc és la nostra pretensió. Llavors a nivell de persones com som que no estem en aquest, eh, en aquest ambient, doncs pues, tenim molt clar que, que la solució dels casos passa per quanta més gent implicada estigui sí. i com a persona, com a gent l'abogat o l'abogada és una persona més, està implicada clar que sí, sí. sí. i ha de treballar amb la mateixa fanya que treballa amb la resta no? sí. és allò que de que dos, dos, dos persones veuen més que una, no? quatre ulls veuen més que dos, dos ulls sí. vencen més que un sí. doncs aquesta és la línia no? sí. això és el que també penso que és important aclarir perquè moltes vegades si no la gent anem per i arrossegant-nos amb aquesta es penòries de que, ai, que t'ha trucat en vol defensar i tal, sí, però tu tens algú al darrere col·labores, el que deies tu, algun grup percusionista, un sindicat, que sí és igual, algú amb que tu puguis cerrar d'això, i que en un moment donat trobis una mica de, de raó i recolzament amb això, si no tens ningú, comença a buscar ara, deixa l'abogat, ja el trobaràs, com, com toqui, però comença a buscar això, el primer, tu no pots anar a una reunió de la coordinadora, o a un a un abogat, o a una visita digital jutjat, sortir d'allà amb tot que sempre molt per dintre quan treballes aquesta mena de casos i anar-te'n sol a casa mm -hmm. i passar-te tot això per la quilla és massa sí, sí. necessites xerrar-ho amb la gent necessites treure-li eh, treure-li treure importància a certes coses i donar-li més importància a altres coses i això és l'única manera de fer-ho és xerrar amb la gent veient que hi ha punts de vista diferents escoltant interpretacions diferents a la teva, podent raonar coses que tu no raonaries tu mateixa, gràcies a aquesta comunicació, o sigui, qui no entengui aquest concepte ho té molt magre, molt magre perquè realment és un terreny en què t'enfonsa i et toca i això, aquí l'exemple de la Sile és un exemple molt clar a mi em sap molt greu, quan l'última reunió de la coordinadora ja ens explicava coses com aquesta persona no ve perquè està cremadíssima l'altre s'ha desgastat no sé què, I jo li deia, hòstia eh, això em serveix per veure com estàs tu saps? O sigui, estàs fatal, no? Vull dir, és normal, no? T'empres una criatura, estàs amb una depressió superbèstia, amb prou feines, trobes com subsistint al dia a dia, eh, tens el, la rutina de, dels hàbits fisiològics, no? De, de, del menjar, del descansar, alteradíssim, necessites una estabilitat i, i et costa horrors, no? és clar, que també és on... on... On una vegalla surt beneficiada no i mm -hmm. on, on les institucions que tenen tot això organitzat i estructurat al sistema no és on surt més on beneficiat, no és on guanya més terreny no. No sé, bueno, per això jo feia aquesta declaració en el de, de posem-nos les piles, no? Moltes vegades, doncs, ens siguem amb discursos d'aquells de, bueno, però que si per tu li has el món i tal, quan la solució passa per nosaltres, no? O sigui, si tu no et quites la teva salut, està claríssim que les teves energies de lluita es veuen completament tocades en la zona de flotació, no? I si tu tens pel davant una lluita dura i forta com és aquesta, has d'intentar estar el millor possible i intentar i amb gent que estigui el millor possible també la seva manera. Ah, I sobre el tema del pla aquest de, que presentava la Vega Gaia li vull fer una, un comentari també perquè vam poder llegir a l'última reunió de l'acordi i realment em vaig quedar molt, molt, molt impressionat negativament negativament, com amb veure que eh, la resolució de l'audiència satisfactòria d'ordenar que es torni la criatura tornava al jutjat de primera instància a donar el format de dir-li, allò que va sentenciar el seu dia, no, ja ara aplica això. Okay. Llavors el jutjat a primera instància automàticament fa un escrit en el que diu, això s'ha d'aplicar i s'ha ara mateix. I el que s'ha d'aplicar és que li tornen la criatura en aquesta dona. Okay. La vega ja no recorre del seu dia l'audiència, però sí que té al punt de presentar un escrit a aquest jutjat dient, vale, sí, sí, cap problema en tota la criatura, però per una sèrie de qüestions considerem que s'ha de de determinada manera. Exacte. I això és el que jo vull críticar. En aquest escrit que diuen per una sèrie de qüestions, o sigui, fan servir arguments com per exemple el dir que com que aquesta criatura fa tant de temps que està amb nosaltres, aleshores, per tornar a la seva mare doncs, necessita un procés d'adaptació, però no el fan d'aquesta manera, així tan, entre cometes natural, encara que és bastant brut dir-ho així, sinó no el fan d'una forma encara més escèptica, perquè parlen de la criatura i de la persona amb la que ha de tornar aquesta criatura, com si la criatura hagués anat a, a, a parar a les seves mans de la vegaia d'una com si l'altra persona fos una irresponsable que, l ha, que l ha perdut perquè era una irresponsable, llavors per tornar-li en aquesta persona irresponsable no tenen unes mesures això per una banda, però és que a més ho fan d'una manera que no especifica que aquesta persona sigui la mare sinó que hi torni, cap a torni, després de tant de temps d'estar en aquest ambient la de criatura, del mateix ambient per tornar a un altre ambient necessita una adaptació bé, bueno, això ja entrem a semblar un insult i una ofensa, ja no només com a persona que coneix a la mare i que coneix el cas, sinó també com a ésser humà, com a pare, i, i trobo que, que, vamos, que això és una mostra de que aquesta de Gaia no té ni punyetera idea del que té entre mans, només sap de fer negocis i calés, donar païssis i maltractar. Sí, I després, sobre el programa d'adaptació, Aquí és on també em poso d'acord amb el que tu deies, de que no tens molt clar que les coses puguin sortir bé. Per uh -huh. Perquè jo entenc que és una provocació. Uh -huh. I una provocació, per ho parlàvem l'altre per fer entrar aquesta dona a instal·lacions de la l'aleganya uh -huh. i provocar allà algun tipus d'aldarunt que faci intervindre els uniforme, que els hi cami donant la raó, sense pas hi passi pel forro una sentència. Exactament. Llavors, no el tema. Està clar també que en aquesta dona, en aquesta mare a la Sile, jo personalment li vam aconsellar de que no fes cas d'aquest programa d'aquesta història. És més, vam utilitzar un argument amb bastant de pes, perquè ella tenia els seus dubtes i deia, clar, és que la gent de, les magistrades de l'audiència m'han dit que no creï conflictes amb la de Gaia. No? Llavors, a la pregunta seva de si havia acceptat o no aquest plan, se li va dir que se responia a ella mateixa, perquè si les magistrades de l'Audiència la, de li deien que no cregués conflicte amb la de Gaia, ella mateixa Podria fer una reflexió ràpida i dir, a veure, jo a la meva vida, amb les meves dificultats, amb les meves penúries o com sigui, vaig acabar caient a la de Gaia. però bé, bueno, érem jo i la meva filla. Uh -huh. Fins al moment en què vam entrar en contacte amb la de Gaia, la nostra vida, millor o pitjor, però era en comú, juntes. A partir del moment en què entrem en contacte amb la de Gaia, comencen els conflictes i la separació. Per tant, en aquesta situació actual, vist lo vist, la recomanació de les magistrades de l'audiència, i la millor manera que no hi hagi conflicte és no haver en contacte amb la Gaia. Estic d'acord. A veure que què fa aquesta dona, ojalá torni el dimarts a l'acord i ojalá puguem seguir una mica darrere del cas i aconseguim el que realment s'ha de fer, uh -huh. que és que la seva criatura d'una punyetera de dades i se'n vagi a viure tranquil·lament amb ella de la manera que pugui i com no els vingui de gust. Uh -huh. Uh -huh. A veure si ho podem explicar. Ja, jo. Però de mentres la mora de Japeña és que... Bueno, ja ho hem dit altres vegades, el sistema té moltes màscares, moltes caretes les d'infiltrets policials les estructures de suposat benestar social i tal però en realitat totes i cadascuna d'aquestes amagan la veritat i és bueno, doncs un fascisme un capitalisme, un masclisme, un patriarcat pur i dur i que l'únic que pretén és que se sostingui el sistema que fa milers d'anys que està funcionant i és de l'oligarquia de quatre amiguetes a dalt amb milions de persones avall patint uh -huh. amb unes penes sobrevivint uh -huh. i bueno, doncs pues en el pitjor dels casos, quan la cosa va magre, barallant-nos entre nosaltres mentre aquestes oligarquies segueixen amuntagant bitllets una sola a l'altra, així uh -huh. que abenya obrim una mica els ulls, posem la solidaritat una mica més en marxa uh -huh. traiem una mica les taranyines aquestes de l'alignament i de la individualitat que se'ns han col·locat a sobre uh -huh. i intentem ajudar pues, una mica a i el que I bueno, doncs, per qui tingui ganes tornavem a repetir que la coordinadora contra l'ús de poder és el mestres dels dimarts de 10 a 12 a l'atreu llibertari del casc antic al carrer Fonollà número 15. Vale? Que se sàpiga també, perquè de vegades sembla que no anem a fer certes coses per ignorància de que existeixen. Sergi Ops, i aquí estem. Sí. I bueno, dic això, ara sí que ja se'ns tira el temps de sobre. Sí. Així que donarem el programa per acabat. I explicant-me el horari, que no me no, no l'acabo de aprendre mai. Bueno, doncs pues, la setmana vingent el programa es farà de deu i mitja a dotze i mitja. Això a la ràdio contrabanda el 91.4 de la l'FM. Uh -huh. La següent setmana o sigui d'aquí quinze dies serà d'onze i mitja a una i mitja. I el programa d'avui que s'està uh -huh. en directe per contrabanda, es podrà escoltar, el que passa que això a l'horari aquest va desfassat una setmana. Uh -huh. Es podrà escoltar dijous que el 104.5 de l'FM a, a la Ràdio Bronca de 10 a 12 de la nit el divendres de la setmana vinent de 11 a 1 i el dilluns d'aquí dues setmanes de 1 a 3 de la tarda Ràdio Bronca Ràdio Bronca, 104.5 de l'FM I, I per ràdio, com trobem que s'asseguin diferit? No. no, a ràdio s'entrabem en directe vale. i les peticions es fan com sempre a Ràdio Bronca mm. i si no trobem per internet per Internet. Per internet. també Aha. Com, com es fa això per escoltar el programa internet? Per escoltar el programa a internet hi ha dues maneres. Uh, per escoltar-lo en directe s'hauria de clicar a la pàgina web de la Ràdio Contrabanda uh -huh. i la veritat és que no la tinc molt controlada però té que alguna casella on digui programació en directe uh -huh. per escoltar ara que es diu una uh -huh. cosa així uh -huh. i això ens permetria escoltar des de qualsevol internet del planeta amb internet el programa a Ràdio Contrabanda en directe els dijous. Uh -huh. I per ràdio bronca eh, es pot escoltar de la mateixa manera en els horaris que són repetits però el que seria a visió en directe clicant a la pàgina de Ràdio Contrabanda i a l'escoltar la programació en directe i després l'última seria el podcast, el podcast eh, ja segur que és aquest format que ens permet penjar documents d'àudio a internet i poder-los baixar en qualsevol moment, uh -huh. un programa de fa 3 setmanes o de fa 6 mesos enrere, tot això és enregistrat a internet amb les seves corresponents dates, uh -huh. llavors és una manera també de localitzar-ho, podeu trobar lo a través de la pàgina web de Radio Bronca, hi ha un enllaç amb els podcast o directament posant en judici a la justícia eh, a internet. Jo pregunto, si demà de tarda, per exemple una persona vol escoltar el programa que veiem de avui com ho ha de fer? Sí. Demà tarda no podrà. Demà passat, que serà dissabte. Demà passat que serà dissabte, probablement. Sí, normalment triguem entre 3 i 4 dies. Eh? Okay. Okay. Okay. Okay. Entre 3 i 4 dies, el programa, perquè encara no tenim, okay. Okay. és una qüestió tècnica. Perquè ho sap lògic, 3 o sí. 4 ah, Exacte, okay. 3 o 4 dies perquè es pugui a internet. Molt okay. okay. I després una setmana més o menys, si clar, dijous a dijous, per poder-lo escoltar en a la ràdio euro. Molt okay. bé. Okay. Okay. Que això ens porta a penya a que moltes de les convocatòries que fem de que Fassades, vale? Si aneu al lloro, perquè si es escoltau el programa repetit, moltes de les convocatcies que havies quedat fent passat. Mm -hmm. No assumim el risc, sabem que això a vegades queda malament, però és el que hi ha, la okay. importància del directe, però sobretot això. Vale, penya, pues, moltíssimes gràcies per estar aquí escoltant, ja sé que per nosaltres és un plaer estar-vos durant una mica la tabarra informant-nos i informant-vos de totes aquestes coses eh, el programa d'avui ha quedat molt clar de quin part van les coses i bueno, pues animar-vos a seguir-nos escoltant I, i bueno, pues això que la setmana que ve hi continuarem així que salut, broma, bronca i contrabandisme ens un a de del Saxon que en escoltat abans a part d'aquests temes en de los primates escoltarà un una cançó del Saxon que es diu de l'infern cap aquí un altre cop no? de viatge a l'infern i tornada això va parlar una mica de la seva situació que està molt crítica, la criatura i bueno, les passa tan notes que se'n va a l'infern i torna, no? toca l'infern i torna a una altre cop a la realitat mm -hmm. i bueno, això, pues que el foren s'obri com a despedir el programa avui i ja està, no dient res més, perquè ja és suficient Salut! venga salut!